Sallent 107.6 FM. Els dissabtes, a les 10 del matí, Qui és qui a Sallentí a Ràdio Sallent. Entrevistarem en profunditat personatges de Sallent.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 Ja són més de les 10 del matí, o sigui que comencem el, comencem el programa. Avui eh, avui tenim aquí uns, uns convidats molt especials. Eh, tenim a nosaltres la Mercè Díaz, eh, més coneguda com Merceditas, Eh, el Gerard Sivila. Tu com et coneixen, Gerard? Com el Gerard? El Gerard, eh, el Gerard del... del... del sí, del Saxo. Del Saxo, eh? Que vale, fent I també tenim a la, a la Mercè. I per què, per què estan aquí? Pues perquè, perquè són representants eh, de la Junta de la nova associació de veïns, eh, l'Associació de Veïns de la Carretera del barri de la carretera. Eh, ara ens ho explicaran amb més a detall, però això es ve molt, eh, té molt que té molt a veure amb aquell amb, amb amb algo que explico jo moltes vegades eh, moltes vegades. Vosaltres sabeu que vaig arribar al, al poble fa poc, després de, després de molts anys i la meva dona no coneixia ben bé la I llavors eh, veníem amb la intenció, jo venia amb la intenció d'ensenyar-li al poble per veure si li agradaria que ens quedéssim a viure aquí. I esclar, jo també feia molts anys que no venia i entro per, la, pues per, per allà, per, per la mina. Dic, bueno, sí, és que aquí hi ha una activitat minera, no és molt maco. Eh, després hi havia, les, eh, hi havia un, totes unes cases a la dreta que estaven totes, just les estaven enderrocant totes, de les colònies. Eh, després una miqueta més endavant veiem tot el barri de l'estació ballat i allò dic, bueno sí, això ho he sentit per les notícies, ho he seguit, m'han explicat que aquí hi ha hagut un problema i tot això s'està ensorrant, però bueno ara ja mira que maco que és aquest trosset al costat del al costat del riu eh, i després pues, comencem a veure cases destartalades per la carretera eh, després arribem a, a, a la punta d'una gasolinera abandonada tancada, eh, Dic, bueno, però té molt futur, té molt futur aquest poble, no? I, bueno, tot i així vam decidir quedar-nos, eh? però la veritat és que l'entrada del poble és eh, bastant, bastant depriment i potser pels que són els que, els que ja hi porteu més anys doncs ho sabeu ho noteeu però no seu ben a bé què però desgo de pel que ve de fora és la pitjor entrada. no donen ganes de creuar el pont, no donen ganes de seguir la carretera i pensant que agafaràs una altra vegada l'autovia la, que després tampoc l'agafa també també donen unes quantes voltes fins a arribar a, a Balsareny no? i eh, però, bueno, eh, per això tinc moltes ganes de parlar avui amb, amb l'Associació de Veïns de la carretera i això ho he dit per motivar-vos allà per, per començar. Ja. No? De totes eh. maneres, si em permets, sí. eh, aquest sentiment de quan arribes a Sallent, jo crec que pels que vivim a Sallent, també, no sé, quan estàs uns quants dies fora i tornes, és com uns sentiments contraposats, no? D'un cantó tens chances, i penses, ja arribem a casa, però quan arribes penses, recull com està això, sembla mentida sembla que et cau una mica l'ànim als peus Si o sigui, t -t de totes aquestes mancances que hi ha a la... que, sobretot a l'entrada de Sallent no us passa als de fora, no només o que sigui, li passa de cos, passa també a tothom. Sí, sí. <ríe> molt bé. Doncs, en canvi, hi han ha trossos de cellent que, els, que, que els veig recuperats, que els veig molt macos, no? La zona d'aquí del parc, la zona del centre, la plaça de Maria Claret, la zona del, del, del, de l'Ajuntament, tot això, hi ha zones que es veuen que s'han recuperat molt, eh, amb el qual, eh, qual, bueno, no perdem l'esperança que no acabarem. I em sembla que hi han inclús, bones notícies, no? Però anem després, eh, mica, mica. Capaps. A veure, ara llavors s'ha constituït la societat l'associació eh, quan s'ha constituït l'associació? L'associació eh, bueno, vam començar a parlar-ne l'any passat, ara fa un any una mica més, ens vam trobar amb diferents associacions de veïns perquè ens expliquessin una mica com anava i potser va ser una mica culpa de la Mercè Maceda haver una reunió a l'Ajuntament per explicar-nos unes subvencions que hi per la carretera i d'altres barris i bueno, al sortir vam començar a, a parlar una miqueta no? i, i d'aquí uns ho vam anar dient els altres ens vam trobar que tothom aquí li comentàvem per, per muntar això semblava que sí, que tothom hi estava d'acord I, i de mica que va anar mira, ara ja vam tenir tot arreglat em sembla que era finals de maig o primers de juny que ja tenim NIF, estem legals... Encara no sortim a la pàgina web de l'Ajuntament, però ja estem inclosos a dintre de les associacions. Com? Ja ho hem comunicat. Ja ho hem comunicat, sí. Tenim Ara ens queda pendent, ho comunicat per escrit a tots els socis que tenim, i ens queda pendent, doncs, que ja ho havíem de fer la setmana passada, que potser hagués estat millor la setmana passada trobar-nos amb els socis i avui venir aquí a la ràdio. Ho hem hagut invertir per una sèrie de coses i de problemes que va haver i el dia 11 sí. ja aprofitem per si algú de, les, de la carretera i el carrer Estació ens escolta doncs el, el que no sé al dijous, al dijous, el dijous, sí. dijous que, sí, cancela, que no hi ha futbol i que no hi ha cap cosa d'aquestes que ens prometen que hi ha sempre, no eh? sempre que hi ha, No ho nosaltres ho hem mirat almenys que no hi hagués aquest Champions d'aquestes que diuen mm -hmm. que, I que no no jugues tu. el Barça. Eh? Sí. eh, ens hem informat, eh? i hem vam quedar pel dijous a les, a les 8 i mitja. A les 8:30. les 8:30. Però realment està constituïda l'associació des del mes de maig Molt bé. Des de finals de mes d'envaig, de, sí. Bueno, finals, jo crec que gràcies, gràcies a aquest canvi, o haver invertit això, eh, encara anirà millor, perquè tindrà, tothom se n'enterarà, tothom. tothom li estarem mm. recordant, i amb una mica de, de sort entendran més el que volem fer o el que voleu fer en l'associació, la, amb la qual cosa més ganes de participar i de venir. Perquè bueno, jo el que veig és que en molt poc temps eh, ja sou molts socis, no? Quants socis sou? <laughs> Veig, bueno, per aquí, veig per aquí 29 famílies ja? eh, Sí, sí la Mercèquia és la, la tessorera i porta els contes aquests <laughs> que ens ho expliqui En aquests moments són 29 socis 29 famílies uh, Però bueno, que sí, l'Agrita la, sobretot sí. ho sap que sí. hi ha moltíssima gent que diu sí. veure, que, com sí. ho fem, com fer, ho fem, no anem anar, no? anem sí. sí, sí, sí, que anem endavant on hem d'anar i tal Els principis deuen ser deuen ser difícils no? perquè començar des de zero i... Sí. Amb... Sí, trobo, i quan... que, trobo que té valor, no? Bueno, valor, mira <laughs> valor el que tenim Són molt valentes No, no, el que passa que dir, hem trobat molt bona mol, resposta molt laborioses perquè... Hem trobat bona resposta eh, amb, amb la gent inclús ara en aquesta reunió pendent trobes moltes persones pel carrer que et diuen, bueno, què, quin dia trobarem i com ho farem doncs, a veure, a veure estem engegant ja veurem d'aquí un quant temps que passarà uh -huh. perquè hi ha moltes coses que nosaltres podem incentivar i mirar de d'apretar una mica però la gente de Palacio va despacio i són els que hi ha per sobre nostre i... No, per sobre no, vostre no n'hi ha ningú. Sí, moltes coses que s'han de fer a la carretera les ha de... no, no són, no estan a nostra mà Clar, vosaltres esteu per defensar, suposo, els interessos sí. de, la, de la carretera. I no. ho defensarem amb, amb, amb... com Núñez i dient. <laughs> <és? laughs> molt bé. Perquè som... som bona part d'interessada, també. Ai, sembla, per, tots els es que hi vivint tots... a la carretera. Em, em, sembla, que... em sembla que, per pel que he sentit, teniu sort que l'Ajuntament també està molt interessat en, molt. En, en, en fer millores a la carretera i, i vaig, vaig participar en una reunió on no sí. ho van explicar. Hi ha molts plans per la carretera, amb la qual cosa sí. millor només teniu que vigilar de prop hi ha unes subvencions que han arribat, no sé si acaben mm -hmm. d'estar assignades o no, i hi ha molts projectes. Molts mm -hmm. projectes hi ha. Però Perquè... ja, ja s'anirà veient, eh? Perquè la, la finalitat de l'associació, la, llavors, la raó per la que es constitueix, es constitueix per sempre més, o només per, aquesta, per aquest moment d'aquestes obres, o d'aquestes subvencions, o com ho veieu, això? Jo... En principi mm. vaig pensar, mirar, ajudar, col·laborar, engegar-ho i tocar el dos. <ríe> I m'ha tocat estar aquí. No, no li hem deixat. Em sembla que no li tocar el dos. No, Perquè aquestes coses, sempre, jo crec que hi ha altres associacions de veïns que també s'habran constituït en un moment donat per una cosa, però després s'han donat compte de que va molt bé tenir una representació de, dels veïns. No? I tant, jo crec que és molt important fer una associació de veïns eh, per... Bueno, per lo que dèiem pues... al principi de la carretera i per, per aglutinar tota l'opinió dels veïns, per veure què és el que els fa falta als veïns, coses que es troben, coses que passen a la carretera i que, home, sembla que es fa una mica costamunt, no?, anar a l'Ajuntament i dir, oiga, mira, jo és que volia dir que aquí hi ha, ha un... S'ha mort l'arbre, s'ha sí, mort l'arbre, pues, ho ha un putrac a la carretera dir... que, sisplau, que la l'arriclin, perquè és que quan vaig en bicicleta em caic. Llavors, doncs, eh, haver-hi un, un lloc on es pugui arribar molt fàcilment i que aquesta gent faci i es pugui anar a l'Ajuntament es pugui anar a parlar amb, amb, amb, amb gent responsable i que es faci i que s'arrigli lo que faci falta, doncs em sembla que és molt important, no? Sí, sí, De moment Estic ara segur. sembla que enderrucaran una sèrie d'edificis que estan que s'ha ja fa temps que, que estan molt, molt deteriorats i hem hagut hem anat moltes vegades també per aquestes qüestions que hi havia un problema d'afects, em sembla que era, no? Uh -huh. I ara està, sembla -se que està... que ho han solucionat. Veurem, perquè és esclar, eh, jo abans, el mes de juny, també hi vaig anar, està molt predisposat eh, l'Ajuntament, jo uh -huh. jo francament, eh, parlant amb l'Anna Fernàndia, uh -huh. estupendo. Però és clar, abans de marxar de vacances jo al juliol vaig anar i em van prometre que a l'agost estaria enderrocat d'aquelles casetes petites que diem de davant del pont i estem a novembre i encara no s'ha començat que hi ha hagut problemes a l'hora de fer-ho? segurament que sí, sí uh, però sí. Ja, ja veurem encara no s'han enderrocat el que sí que sembla que està a punt d'arreglar-se és lo de la cominal també era un altre punt negredíssim han tret tot el que podia ser eh, inflamable i perillós. i ara estan ja a, a punt de tancar les, les finestres de, les finestres que hi han obertes. Finestres obertes. que també que de tenir en compte és que és clar, nosaltres anem a l'Ajuntament per aquests afers però que aquests locals i aquests, eh, aquestes cases tenen uns propietaris que no és l'Ajuntament i llavors l'Ajuntament ha d'apretar els propietaris. Vull dir que no, de vegades no és tan fàcil, no? Sembla okay. que dir, vinga, va, una pala i traieu tot això d'aquí. No, no és així. Uh -huh. Hi han uns passos a seguir, un protocol... I les coses van més a poc a poc del que realment ens semblava potser a nosaltres, que a aquestes hores d'ara eh, totes aquestes coses ja estarien arreglades i no n'estan. No Esperàvem que estigués tot això enderrocat per fer la reunió amb els veïns i que estiguessin contents. Mm. Però com que veiem que va per llarg, doncs a veure la setmana que ve què parlem. Doncs la veritat és que moltes, moltes vegades ens, ens passa, no? que ens imaginem els, les, les persones de, de, de a pie, ens imaginem que les coses només, eh, només és qüestió de, de fer-les i, i ja està. I després, quan, quan parlem amb, amb la gent de l'Ajuntament, que en aquest programa ja hem parlat moltes vegades, ho expliquen, i expliquen els problemes que tenen i les dificultats que hi ha, i i esclar, quan ens expliquen bé, ja ho entenem ja uh -huh. el que passa és que, és que nosaltres voldríem... Sí, clar, com a que... ciutadà de peu no, vols que... Exacte, el que vols que se solucionin els problemes no? però, però bueno, sí que volem que se solucionin amb justícia i que no hi hagi ningú en perjudicat i que es compleixin les lleis que es compleixin l'ordre no? perquè imagina que enderroquem les cases i surt la heredera eh, dient eh, per uh -huh. no han regat les cases? Bueno, suposo que s'hauran de seguir uns tràmits no? fins a, sí, sí, fins sí. A realment els que enderroquen les cases jo crec que deuen ser els propietaris apretats per l'Ajuntament perquè no pot ser tenir uns edificis amb aquestes condicions amb la qual cosa I... el els propietaris pues sí, no, pot ser que no tinguin calés, pot ser que no volguin fer-ho pot ser que estiguin difícils de localitzar pot ser mil coses i bueno nosaltres no sabem per què, però la qüestió que no les que coses no van enredar en i enredar i sí o van dient que sí, que sí, que ja faran però sembla bueno, que això... sí, sembla ser que els propietaris ja han sí, fet sí, tot ja sí, està, està fer... tot arreglat, amb amb qual... segons diuen han estat tot a punt Clar, ja. això és important, sembla ser que el problema és Endesa Mm. que, saps, les, els cables de la llum, mm. clar, estan eh, enganjats a la paret dels edificis mm. i no els poden enderrocar fins que... Endesa. De posar uns pals. I, clar, i posar, uns pals o, bueno, posar no sé un exactament. Si no es queda del carrer sense llum. Eh, clar. Sí, o o però, el perill, o, el perill ja el no que caules, passi és, algú. Clar, clar ara hi ha el perill que hi entren nanos, que hi ha unes portes que estan enderrocades. Que, que les tanquen però... cada dos per tres i cada dos per tres sí. tornen a aparèixer obertes que és que algú entra. Sí. I els nens els nens ho troben molt atractiu, això. Clar, ui, que aventura. Sembla que entren a he anat allà, hi ha unes escales que es poden pujar i quan ets dalt no hi ha res i penses, bueno, on t'has ficat? Carà, doncs pues sí que és sí que és perillós no? uh -huh. molt bé eh, a veure llavors en aquí veig que necessiteu dues persones eh, que vulguin ser els representants de la carretera perquè això és com, com ho escollireu el dijous, això dues persones de cada barri formaran part del comitè de seguiment de la llei de barris. Uh -huh. uh, aquests comitès encara no estan organitzats, però, clar, se n'ha sí, de parlar... L'Ajuntament perquè... crearà aquests comitès uh -huh. i llavors que... hi haurà dos representants de cada barri. Perquè, clar, quan comencin a sortir els projectes, es pues, necessita veure i dir que siguin persones que hi entinguin una mica, segons com, perquè que recullin totes les coses que s'han de fer, que es faci una aposta en comú de tot el que s'hagi de fer el barri i que es faci el seguiment el seguiment sí. de la vida. de jo barris vaig, el, En el record de la reunió que vam, que vam anar amb la, amb, que l'Ajuntament va presentar el, la, la confirmació de que s'havien rebut uns, uns diners d'una subvenció eh, per la llei de barris que s'havien demanat no sé quan i els havien donat el 80% el 70% del que, de que demanaven però els ho, havien, els ho havien donat i era una bona notícia. Llavors van proposar tota una llista de coses que ells havien eh, proposat de fer per aconseguir, la, per aconseguir aquesta, aquesta subvenció. Una llista de prioritats. Sí, i llavors clar, s'havia de prioritzar què és el que farem i el que no perquè només tenim el 80%. I en aquella llista em va, a mi em va sorprendre que hi havien barrejades Coses eh, estructurals, coses de façanes, carreteres, instal·lacions, cloaques, eh, eh, coses que, que són eh, d'estructura, cursos d'informàtica, eh, coses així de, de festes de, de tercera edat, no sé, coses que em van semblar, dic, no ho dic de memòria, no, però coses que eren eh, gasto. No, coses que no eren exactament inversió sinó que eren eh, activitats que uh -huh. també està molt bé el que no sé és si s'ha si de fer amb els, matei, amb els diners d'una subvenció d'aquest tipus no, el, el, el, jo no va, sé jo em vaig entendre que van explicar que la diversitat aquesta era perquè diguem com més diversificat la subvenció o si sigui, no és que uns diners prenguin per exemple, l'atenció a la diversitat o, mm. o a la, la dona o diferents temes que hi havia, jo vaig entendre que no, és, no traia diners de, de la part estructural, sinó al contrari, que el fet d'haver afegit això, entraven amb unes altres ajudes, eh, corregiu-me si m'agiria algú, però jo em va semblar entendre, perquè aquesta pregunta també, clar, va sortir, tots ho vam pensar, va dir, ostres, eh, si hem de remodelar el, el bar i, i tenim això, edificis que cauen com està molt bé fer un curs però, però clar, eh, un curs ho podem fer sempre no, no és una despesa tan, tan, tan gran com, com arreglar pues, una carretera per dir-ho no? mm. i a mi em va semblar entendre que, que això era com una mes a més, que gràcies a haver posat eh, aquests altres eh, diguem, serveis, diguem. serveis, vies eh, diguem van poder accedir a, a més quantitat de subvenció però clar, un cop suposos es dona la subvenció per uns temes doncs, m'imagino que s'han de portar a terme perquè si no, no sé si es perden això, jo no, no estic segur, suposo que ho sap més bé l'Ajuntament, però... Bé, bueno, tal com ho expliques, ara recordo que una cosa va ser argumentar perquè aquest barri era un dels barris de Catalunya que necessitava ah, més ajudes, exactament. llavors per argumentar això es va, es va mostrar doncs, el, el número de persones més grans de 65 anys, ah, el número de, de cases sense ascensor, el número, va, això és tota l'argumentació per dir aquest barri necessita ajuda i després, eh, què es faria? Llavors, es van proposar 50 coses, que n'hi havia d'estructurals i tan estructurals, com dius tu, i llavors ens han donat el 80%. Sí. Ara, nosaltres hem de decidir amb aquest 80% com prioritzem. Exacte. Exacte. Clar, I mateix. espero que no prioritzarem els cursos de cuina per això és el que s'ha de fer jo entenc el comitè de seguiment de la llei de barris vull dir, per, per, i, i per això hem fet l'associació de veïns uh -huh. jo penso que l'associació de veïns és important per, per, justament per saber el que, el que ens interessa fer anar al barri que el, que el i dissenyar tindríem, una mica tindríem, el barri tindríem, tindríem que petllar perquè el, el, el, tants anys com ha costat aquesta, aquesta inversió, doncs eh, es facin coses que quedin no coses Clar. que es gastin que... de moment, primer si quan tinguem totes les coses que queden, llavors... Llavors si sobre, que no ens obrarà, perquè <laughs> right. la, la, Però, les obres llavors, que vam faltar aquí una... Però llavors tens, no, ja. tens estructures per, mm. per fer-hi coses, no? Perquè mm. si no ara, per, per reunir-nos a nosaltres o hem d'anar a casa d'algú o a un bar o així, mm. no hi ha cap lloc tampoc i... i també és una llàstima. Per cert, la, la reunió serà a la, a, la, a la sala de cultura al carrer Santa Cristina. Sí, sí. El dia, 11, el dia 11 a dos quarts de, dos quarts, de nou del vespre, a, de a les 8.30. Exacte, sobre la, la llar d'avis. Sí, eh... I de fet, el, el, la consellera sí que ens va puntualitzar que quan es va demanar la subvenció ja es va presentar amb un projecte fet de totes totes les accions que aquestes exposades estaven dins del projecte. Uh -huh. Llavors aquí hi entra cultura, i entra sanitat, i entra serveis socials, etc. Sí cada partida té la seva, la seva cosa després en aquell, en aquell projecte pensa que hi han 3 carrers o 4 carrers no? sembla que són perquè el, el carrer de la Rampinya també sí, a part de la carretera hi ha uns bastants mm, carrers de... o sigui que esclar, s'ha de repartir nosaltres el que ens interessa és la carretera uh -huh. I, el, i el passeig del riu i el passeig del riu de darrere que també Però es fa alguna cosa primer perquè es veu que encara hi han que, que, dir, que encara hi ha cases al cantó del riu uh -huh. que, que, el, que el poble mort, diguéssim bueno, que, ha, que no hi ha col·loques fetes com cal uh -huh. Bón, aquí ens trobem amb dues, amb dues actuacions no? que són les actuacions de la Generalitat la, la, la famosa actuació de, de que la carretera encara és de la Generalitat i llavors eh, no pertany al poble ah, exacte Llavors, el poble, per poder-la integrar dins lo que seria com si fos un carrer del poble, com si fos uh -huh. propietat del, po del poble, de l'Ajuntament, eh, demana a la Generalitat que la Generalitat arregli aquesta carretera i faci tots els serveis eh, necessaris per sota. Tot el que és el clavegram, tot, doncs, sí. no sé, eh, sí, si soterrament de, soterrament o... de cables... Sí. Concretament, l'Anna va puntualitzar que hi havia cases que evacuaven el riu. I ara, ui uh -huh. m'ho vaig apuntar tal com m'ho va dir perquè em vaig semblar esgarrifós doncs sí, mm. sí. Mm. bueno, pues suposem que totes aquestes, totes aquestes intervencions ajuden, però, però el riu ja ve tèrbol d'abans eh? o és que, lo pitjor que <ríe> el igual, no, de, de no, lo pitjor que cau ui. el riu no són el pitjor que cau al riu no són les aigües fecals eh? <ríe> hi ha d'altres coses molt pitjors menys això, es recicla ja per allà <ríe> Farem uns minuts musicals amb una, bona, una, una cançó que hem, que hem buscat relacionada amb el tema d'avui. <ríe> estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un me cruza el paso es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos And something carretera de Julio Iglesias clarament no era la nostra carretera, perquè si no no sé inspirat com com nos va inspirar en aquesta cançó. Eh, a veure, com esteu? Suposo que estareu en una, en una fase en el que necessitareu eh, mans, no, necessitareu voluntaris, mans per, i cervells, perquè exactament potser més cervells ara, no? Perquè sou sou 29 29 famílies i de, de quantes vam quan, quan... no, depenar els 100 a l'Ajuntament i no ens l'han passat però bueno, seria... està clar que són moltes més mm. 300 o és 500 que, que, que, o tant, però, aquí a la carretera però... ara hi han canvis més sí, home, almenys, almenys 50 sí, 500 més bueno, el... hi ha moltes cases buides eh? aquí si, sí. els, si els veïns de la carretera no voten a eh, un partit veureu el que passarà <laughs> No, la, la... passa palabra. La, carre la, la carretera el que tés té que és, clar, és, és molt gran. És, ah, no, no és un barri die compacte com, com podria ser doncs, Poe No o, o, o altres barris que hi haguin, sinó que és allargat a barca tota la llargada del poble gairebé. i clar això fague aquí doncs, molta gent i moltes situacions molt diferents. I, clar Això també és bo però alhora també pot ser complicat llavors. vegada és molt que... important que tothom que pugui mm. que, que, que això que assisteixi a les reunions que s'apundi perquè que dongui idees i tant perquè clar nosaltres necessitem saber les opinions de tothom i les circumstàncies de cadascú perquè mm. si no el eh, les Mercès, eh, sentaven molt de la carretera, tenen un màster, ho saben gairebé tot, però ho saben gairebé tot. no ho saben tot llavors. Eh, se'ns se escapen coses seguríssim. I, i llavors si sí, sí, la gent que es vol fer que vol participar que vol ser soci, què, què, què han de fer? Venir a la reunió, per exemple? Venir a la reunió, sobretot el, dia sobretot, 11, el, el dijous, dia 11. Nosaltres ho comuniquem un parell de dies abans, dimarts o dimecres, de sí. deixarem la convocatòria a tothom com, a les bústies. Com ho feu? Per, per les bústies feu les convocatòries? Sí. I enganxem algun paper amb escales de veïns sí. que hi ha un número considerat, perquè hi ha, les bessones, hi ha diversos veïns. Un... Llavors posem una amb cel·lo, enganxer. Sí. Porta, això és molt l'arquivista, no? Doncs, sí, sí, de vegades, eh, quan tornes a quan Jo, de vegades, estem enganxat a tirar a neval i quan torno, ja no ja, hi són. Ja no hi són. Llavors els torno un enganxar. Uf. Sí, el que vam també aquest, aquest dijos d'aquesta reunió eh, és d'agafar també e-mails eh, e de, de, sí. dels assistents que els pugui interessar d'on rebre... Primer perquè, ràpida, ara, primer perquè és molt més còmode per tothom i més ecològic sí. i, i segon perquè també passa això, si, si es penja un cartell i aquell cartell als dos minuts ja no hi és eh, nosaltres ens quedem entre cometes tranquils doncs, com quedem avisats i resulta que, ningú, que bueno, tota aquella zona Gràcies. poder no se n'ha assabentat Gràcies i de us de Miqueta, mm, costós, no? Perquè en, en deus, debeu tenir que, que repartir això per totes les cases enganxar obra dental, per deu un de matí o dos però fem un cafetonet sí. <ríe> o sigui que, que ja, ens el paguem de la butxaca o sigui que ja bon no rotllo, pensi eh? ningú que ah, la, a costa de, de l'associació sí, ja. sí perquè jo com tresorera ara sí que ho fer-se soci és 10 euros, 10 euros a l'any llavors doncs eh, la veritat que ens dóna per ben poquet, ben poquet, ben poquet. Euros. ja ens ho hem gastat tot amb la, amb la constitució de l'associació que amb els papers amb, amb tots els temes legals i ja ens han portat al 90 de tot el que teníem de, de, uh -huh. de pressupost o sigui que bueno, això també juguem una mica amb, amb, amb l'Ajuntament que també ajuda sí, Però que moment sí, estem pendents de, de que s'obri no, el procés de, de donar subvenció assabentar-nos exactament com com uh -huh. funciona perquè jo menys, jo personalment no, no ho he fet a la vida ni uh -huh. idea llavors bueno, estem pendents d'això de saber-ho exactament quan s'obre el procés, què hem de fer uh, a què optem i, i bueno, doncs clar, també tornar a cridar sé que em faig pesat però tornar a cridar si hi ha algú a, al barri o, o que, ho, que ho sàpiga doncs no cal que, que esperi que nosaltres fem tot el, tot el procés sinó que, que es presenti i, i ens bueno, que es posi en contacte i, i com més serem millor i com més clar ho tinguem doncs més opcions no? Moltes, moltes vegades quan, quan entrevisto a persona, a polítics d'aquí de, de, de Sallent eh, sempre acabo l'entrevista tenint la sensació de que, de que siguin del partit que siguin eh, de que són heroics que estan allà defensant uns ideals, unes idees etcètera, amb poc agraïment tothom els critica tothom els, eh, això, o sigui que, és, que és dur eh, ser polític en un poble jo penso però eh, però ser voluntari d'una sessió de veïns això sí que és heroic perquè vosaltres no teniu ni sous ni mitjans ni només que teniu que la bona voluntat l'entesa i la, la, la posa en comú d'alguna que tingueu eh, que, que sigui comú a tots vosaltres no? jo penso que la, amb la bona voluntat tampoc n'hi ha prou clar. Eh? però que, que sigui a veure ara, ara a sè <ríe> presidenta de l'associació perquè perquè la més gran i no, I no, no. No crec no. La més respectable, la més respectable sí. Ara no m'encordo bé. Eh, no, amb la amb la, amb la, amb la que tu deu saber, jo crec que deu ser una font d'informació sí. molt, eh? molt bona. Plegat, no, ja la meva. Que la bona voluntat és molt, molt important i, i sobretot també l'amor pel poble, no? el, el, el voler fer coses, eh, voler els que som de tota la vida de sa gent no pots evitar de, de tenir aquest sentiment com deies a la presentació és veritat que el poble doncs està, sobretot la nostra zona, molt ensorrada però és igual entres i no pots evitar de, el aquest sentiment aquest últim no? any ja, el primer, em sembla que va si ser el primer any o ja, el, el segon que hi ha ja la Cabalgata Reis no va passar per la carretera no, no però ja oh ja ho assumiu, ja assumiu no, que, clar, veure, lògicament no passa ha passat, no? Uh, ha passat. és que perquè Abans passin passat, els Reis per la carretera i pràcticament els veïns no sortien ni al balcó també jo els entenc potser és perquè és gent gran o gent que tant els fa o gent mm. que van eh, esperar els reis al eh, el, lloc altre, on arriben com... i almenys allà on arriben hi ha molta gent i, i els carrers capats passen no sé, jo amb això mm. eh... no, el que hem parlat molt també les reunions que hem fet nosaltres està clar de, dels temes d'allà no? com hem estat parlant tota l'entrevista de les subvencions, arreglar coses mm -hmm. però també la nostra idea era una mica activar també una mica el sentiment de barri, uh -huh. perquè clar, el fet de ser allargat, és el que dia abans, clar, d'una punta a l'altra no té res, res a veure o, o gairebé res i, i sembla com que, que estàs no, sol. Uh -huh. I, I no, la idea nostra també era una mica um, canviar això, intentar que, que la gent doncs, no, que ens puguem trobar, que ens puguem posar en comú, que ni que sigui d'una punta o de l'altra punta, és el nostre barri, la carretera. Llavors també ens interessa i sobretot això, fer el sentiment aquest de, de barri, uh, va sortir la reunió, doncs, l'opció, una de les idees de, de posar il·luminació de, de Nadal, sí, sí. Uh, això ho hem, ho hem parlat també, que és una tonterieta, està clar, comparat amb, amb una reforma estructural de tot el barri, que són mils de millors, és una tonterieta, està clar. Però, però bueno, també pensem eh, i les Mercès ho explicaran molt millor perquè ha estat idea, idea de seva la Mercè. vull dir que, que amb això, això ella diu que és gran però no ella és la que té les idees és la més activista de totes Ara, llavors, el, amb aquesta tonterieta doncs, home, doncs poder sí poder si sí, cadascú doncs, posa un llumet al balcó o el que pugui, doncs poder de cop i volta doncs, aquest any ve algú i diu, ai aquí també viu gent, no?, en, en aquesta sí, carretera sí, perquè sembla una mica un carrer abandonat no? sí a i hem de tenir en compte que passen el 90% dels cotxes que entren i surten i passen per aquí, per la carretera passen per la carretera, al Poble Nou passen uns quants, però no sé quants no, però... però per la carretera passa tothom passa tothom. tothom, tard tothom. i això, és, no sé si és un avantatge o si és una pega mm. però hem de mirar, d'incentivar sí, i que sigui que un avantatge és. És que, a, a, coses... a arreglar la carretera no només és, és, és per la gent de la carretera, penso jo, és una un, cosa pel poble, perquè és el que dius tu. Si algú de l'autovia decideix sortir per prendre un cafè tu se'n va, segueix. Passa de llarg. Passa de llarg, Passa de llarg perquè dius, ostres, aquí no hi ha res. Doncs, pues, home, fem una mica... I el que dèiem del Nadal, que va ser una idea de la, de la Mercedes pues, eh, dir, Posar sembla, llumets als balcons Ja n'hi ha molts de balcons il·luminats i quan veus un volc il·luminat dius mira que maco, mm. és Nadal no? ja que no podem per, per l'estructura que té no podem accedir a posar llums al mig i bueno, tampoc podíem molt, perquè no cost. hi ha dos, no dos, podem, no no tenim diners no? no tampoc hi diners, no tenim diners. Claro. però en si cada un posa el seu llumet i l'enxufa amb un endoll que tingui a casa seva ja propet del balcó una estoneta per la nit una estoneta per la nit tampoc tota la nit a partir del dia 8 de desembre fer la gran enxufada endollada diu, no? la gran endollada a veure si petarà ah, perdó, que m'ho he quan me recordat del què volia dir llavors que no n'hi havia prou amb la bona voluntat. Són molt positives les crítiques, però les crítiques positives. Les perquè, constructives. Eh, o les constructives. Eh, esclar, jo fa molts anys que visc a la carretera, conec molta gent, uh -huh. i et diuen oh, que Fulano l'altre dia deia que si podríeu fer això, que si podríeu fer allò. Val, jo això ho trobo estupendo, que se'n parli. Mm -hmm. Però que, que vinguin a dins -ho. Uh -huh. que no ho diguin a darrere jo, si, si em diuen és que no ho esteu fent bé perquè haguéssiu volgut de fer més coses ja, doncs veniu i feu-ho, clar. Feu, clar. poseu-vos i ajudeu-nos-e eh, sí, jo, jo el, el meu lloc el deixo on vulgui <ríe> perquè si sí, és que és així i, i si, no, si no hi trobem que s'hi aboca el barri eh, poca cosa farem clar, no es pot fer gaire cosa, de totes no? maneres hem estat contents a les reunions que hem hagut fins ara sí. perquè ha, ha vingut ha tingut sí. gent. Jo l'última uh -huh. no hi vaig poder ser, la de l'Ajuntament, però eh, també vau dir que hi havia molta gent. Sí. El que passa que era de tots els carrers, no? Mm, sí. Sí, ara, sí, sí. Ara sí. aquest cop serà només serem els nostres. Els de la doncs, carretera. Uh -huh. Jo la veritat espero que vinguin, que portin moltes idees, que I puguem fer una recopilació. de fer coses que és per nosaltres, eh? Sí. Uh -huh. I les prioritats que tinguin cada un, perquè el que et dones compte parlant amb l'un i amb l'altre que són molt diverses, uh -huh. però s'ha de mirar de... de de poder, de poder anar endavant anar, puguem fer coses i a nosaltres arribarà un moment que se'ns acabarà la, la matèria gris <ríe> <ríe> i et quedes en blanca llavors no? sí, la sort la que hi ha una colla sí. de gent també que no ho hem dit al començament sí. podríem llegir la llista de, dels que sí. són a la Junta digues que, si eh, que bueno, la presidenta va adelante, la servidora de vostès la Merceditas, el vicepresident és el Joan Monrós, la secretària la Teresa Culebres, la tesorera la Mercè Maceda, el Joan Monrós, ai el... el, Xavier, el Xavier... Pérez. Xavier Pérez el Gerard Sivila i l'Antonio Roltan són vocals uh -huh molt bé, la veritat és que això és que, això és que deies ara de les, de les crítiques això és, només falta no? només falta que amb la bona voluntat que poseu que només ho feu pel bé del barri per intentar de que a sobre tingueu eh, que patir en el, les crítiques que ningú li agraden les crítiques destructives o les negatives o les que es fan per fora o, que, que en realitat vosaltres el que voleu és ser oberts a que entenc jo, tal com us sí, sí. ho esteu explicant el que, el que esteu oberts a que tothom pugui participar i tothom pugui la seva i buscar la millor manera no, i que i... esteu més necessitats però... d'ajuda que de crítiques. No? Però també està bé la crítica, però Clar. com diu la o si sigui, nosaltres estem seguríssims, no, no ho farem bé, perquè no es pot fer bé, som no sé quants veïns. No teniu experiència. No. Primer no tenim experiència i segon no, no, no ens dediquem això, tots tenim la nostra vida, fem el que podem Clar. i llavors eh, això insistim molt perquè és que és el nostre sentiment de que sense cap problema, o sigui, acceptem els copets de l'espatlla i, ostres, això ho ha fet molt bé, els acceptem encantats, però també acceptem, o estem disposats a acceptar que algú pues, vingui utilitzant les vies, diguem, això sí, una mica les vies establertes, no? També, no sé si és a final la Mercedita són no, al mentre es el pa o allò. I no, vull dir, poder no és el lloc idòni, o poder sí, si sí, sí, no n'hi ha cap altre. O sí. però, però, bueno, si hi ha, hi ha mails poder de, per fer-ho o, o... Bueno, no ho sé, ja, ja ho parlarem exactament, no?, la reunió de, de dijous, però, però no, no, és, no és fructífer eh, parlar, diguem, a sota un arbre que no et sent ningú, i en canvi sí que pot ser molt, molt, molt bo que nosaltres, ah, doncs no hi havíem caigut, pues, fixem-s'hi més amb això. Aquí teniu, teniu previst de, de seguir col·laborant amb altres associacions de veïns del poble, perquè això es potser us donarà més experiència, no? Molt bé. No? <laughs> És que ho teníem, ho teníem apuntat perquè ens ho havíem descuidat, això. Que ens posarem en contacte amb les altres associacions de veïns per si podem col·laborar amb qualsevol afer que facin ells. Sí. coses que puguem... I això, i això. Home, també que ens ajudin una mica. I amb d'altres associacions sí, podrem treure suquet de la seva experiència, jo suposo, perquè fa anys ja que funcionen. Sí. De fet, ho vam fer, no?, al principi. Sí, al principi la primera si reunió que vam fer va ser sí. trobar -nos va ser maco, nosaltres. Va tenir una sí. reunió molt maca. Amb... Sí, sí. sí, Ens van donar ah, molts, Ens van sí. animar molt. Ens van pujar sí. la, la moral, donar molt... <laughs> que estaven molt espantats. <laughs> molts bons consells ens van donar. Sí, a i... les... són associacions que fa anys que són i que... I que funcionen molt bé. Sí. Uh -huh. Llavors, Tindreu que establir alguna forma d'algun canal de, de comunicació perquè no o sigui sempre quan t'enganxin com un el pa, no? <ríe> no, no demanàs a la carnisseria. Ho <ríe> veureu de gent ten, tenir un e-mail o això? No, penso no, que eh? és molt millor que et trobin i parin, que no pas bon. jo no tinc d'e-mail, si volen contactar me mi, <ríe> ja, tenen ben clar. clar que la gent de Baca Retira és gent que porta molts anys aquí, vull dir, no... Sí. amb ells, ja ho preguntava clar, hi ha molta gent raó. gran molta sí. gent, no? i a lo millor veuen i diuen vine, vine, vine davant de casa meva vine davant de casa meva, mira quin forat hi ha sí. i vas una miqueta més amunt i penses caram, ara els han arreglat ja, eh? aquests sí. concretament els han, els van arreglar però doncs eh, pues és veritat, és que hi havia uns forats allà a les aceres sí, sí, que com sí, que sí. jo no hi arribo allà dalt no, no es veu no, de fet, qualsevol ajuda és bona, no o sigui, el al forn de pa o sigui al mail o sigui eh, quan nosaltres fem una reunió o sigui... Sí, la qüestió és que sigui però que arribi que arribi la, la informació, no? que cadascú com pugui i, i en la mesura de les possibilitats però, però que arribi, perquè si no nosaltres també arriba un moment en què bueno, doncs vas fent però, però tens la teva vida llavors no estàs cada dia pensant en, en, en la carretera per sort també, no? Si no tens un sot davant de casa. Ara, si no tens un sot davant de casa, ben, llavors, la persona que el té, doncs, ostres, és o, molt interessant que es mogui. O una casa al costat que l'han d'enderrocar i que de ah, dins exacte. està ja feta pols i que no saps quan caigui què passarà amb la teva. Exacte, qualsevol cosa que es mogui, que es mobilitzi, tothom sap on trobar de Mercedes o a tu, qui sigui a, tu. a mi poden seguir la música i arribaran fins a la porta de casa <laughs> <laughs> perquè sempre estic fent soroll vull dir que, que, que és fàcil de, de, sí, sí. de trobar-nos de fet no? havíem parlat de posar una bústia al número al número 9 el, 8, el 4, 4 i 4, 4, 8 eh? 4, 44. Ah, 44. El 44 El número 44 per, per fer les sugerències i, però bueno, ja en parlarem el, sí, el, el, el que té a conèixer, ja us que ve, si Déu vol, parlarem directament amb ells, a veure... Quina, quina forma que... de comunicació ah, que sí, sí. podem trobar sí, quina manera és més fàcil per tothom mm. Mm -hmm. és important perquè tothom sàpiga com, com ho ha de fer, no? per, per, perquè estigui més, més obert mm -hmm. per cert, recordo una de les propostes que hi havia que, que no entenc no entenc qui, qui la va poder fer, que és que hi, em sembla que era la Generalitat que volien fer un, un carril bicicleta i eliminar el, el, el, que els cotxes no poguessin aparcar això ho, imagina, això ho ara imaginen enginyers has tocat, has tocat, tècnics. Uh, sí. Has posat el dit a la llaga, eh? Em sembla que has tocat el punt clau de l'aparcament a la carretera. Sí, ell terrible. Perquè sí. si va justet i ara no fer un carril de bicicleta... No sí, és com... una mica... Sí, jo, personalment, ho trobo una mica surrealista. No? Jo Quan... estic aprenent a pujar en bicicleta. <laughs> perquè penso que serà la manera. No, home, la meva idea personal és que en un poble com Massa Llent, que tenim la gran sort d'aquest poble, poble que tots hem anat amb bicicleta pel carrer en compte o per inclús per les voreres. Bueno, que no és l'ideal, segurament no, però bueno, quin volum de cotxes tenim comparat amb una ciutat o ostres, no sé si fa falta un carril bici, però en canvi jo sí que crec que fa molta falta molt aparcament. A, a dintre del poble és més complicat, però però ostres, aprofitar remodelacions que es fan per trobar sistemes de... inclús això, que gent del poble pot deixar el cotxe a la sortida i, ostres, si vius, jo què sé, a la plaça l'Ajuntament, doncs tens un minut i mig fins a la carretera caminant. Vull dir que és aprofitable no només pels veïns de la carretera, sinó per, per, moltes, per molt, molta gent, no? Llavors, crec... El problema suposo que és la combinació de trobar algú que sigui operatiu i a més sigui maco, no? Sí, doncs... m'imagino que això és difícil, però aquí, clar... Aquí és on ens fan faltar les idees, no? A tothom sí. que digui, no, doncs jo crec que posem arbres, sí. no posem arbres... Hi una filera posem... d'arbres encara li veig, però... I una això, filera d'altres també l'hi veig, això perquè això arregla... Això permetria que aparcaments, també. Sí. Ara, una, una fila de... No, per passar les, per que passin les dues bicis... Anada i I, tornada, i, no ha, no? i que no hi ha hi aparcament a la carretera... Perquè, per exemple, ara hi ha ja és complicat aparcar, però, però, bueno, però més o menys es aconsegueix. La gent que, que viu al mig de la carretera, doncs, haurà d'anar 20 metres, 30 metres, 40 metres, sí. 50 metres, clar, al final, encara, riu, encara o... que sigui allà davant dels horts del, del treball però al final aparques. Sí, sí, eh, però, és clar, si treuen això, llavors on tens que anar, de tens que anar, maneres, anar aparcar. De totes maneres, els resultes de les primeres reunions que vam tenir, s'ha aconseguit que la banda dreta de les aceres no s'aparquin cotxes. A sobre, no? A sobre, a la a sobre la de la vorera. Ves-hi a la vorera, això mateix. Per de dreta, quina és la dreta? A la meva. <ríe> la, la de, la, o sigui, la, la, la montanya, anant cap a Manresa, la de... ma dreta, la, mm. no, la, no la del riu, la de la muntanya, canto dret. Mm -hmm. Codés l'esquerra. Com es mira no, això? Poble. Quan entres, o, si entres o surts. <ríe> o sigui, a veure, a la cera de Cabellòria? No, la cera de davant. La de davant. No la cera del cantó del riu, sinó l'altra cera. S'ha aconseguit això, que era era hi ha moltes persones grans que van amb bastons que ara van en sí. cadires i que l'accés només a passejar cera amunt, cera avall ja els, hi feia molt difícil això s'ha aconseguit que és, és d'agrair, perquè ha sigut una cosa amb una mica iniciativa que, el, que els veïns han conscienciat i ho han fet sí. llavors a, ja seria, seria pagar-los molt malament als veïns, que ara tampoc es pogués aparcar de l'altre no? Exacte. exacte jo crec que el contrari el que hem de buscar és facilitar no? facilitar a tothom lògicament els vianants que, sí. que han de passar per les voreres però clar també si els veïns i els cotxes poden aparcar amb certa facilitat o, o els transportistes no? que venen a servir les botiguetes que tenim mm. bueno, botigues botigasses vamos, doncs uh, sí que hi parlàvem de les botifarres eh? sí, ahir, dia, i tant doncs, doncs, si es pot facilitar jo crec que és molt més, fa, molt més fàcil i molt més còmode perquè jo no crec que ningú li gradi aparcar sobre d'una vorera jo crec que es fa per, per una necessitat X d'aquella persona uh -huh. que poder no veu tant el problema fins que algú altre no li diu uh -huh. però, però clar que m'imagino si pot aparcar ben aparcat no es posarà a sobre duna vorera ni que siguem dos rodes o un quatre o com mm. sigui. Mm. Ara ara en l'altre cantó, al cantó, diguem, la, riu, al cantó riu, també hi ha trossos que s'aparca que els cotxes es aparquen dues rodes sí. a sobre de la vorera, sí, perquè, no, no perquè cap. si no és que se'n si, no no si és més no estret, això mm. sí que és tenir en compte l'hora, que... però no va sigui de tirar l'aparcament, sinó de, de deixar mm. posat o per tot. No? Ara jo, la vorera aquella també en segons quins trams és molt molt, molt ample. Oh hi ha naltres més estrets. Hi un altre molt estret. Llavors no per això serà bo fer, però... tenir dues persones de la carretera a l'hora que el projecte es presentit. Com que, sí, jo penso com que abans de començar a fer tot l'o de dalt, s'ha de fer l'o uh -huh. de soterrat, uh -huh. doncs ja tens per per anar ho arreglar una mica uh -huh. a la manera que que va estigir el gust de tothom, que ja és, difícil, ja. Ja és difícil. Després difícil. Després no sé com ho viviu vosaltres però a mi em sembla em sembla molt, molt, molt raro. Eh, perquè bueno, que els oients sapien que jo també he vist a la carretera i per això estic tan dominat <ríe> amb el tema però eh, el, allà la, davant a la gasolinera hi ha una mena de rotonda triangular que és clar si vius a la carretera i eh, no sé, arribes i aparques el cotxe en direcció a Balsareng llavors eh, has d'agafar el cotxe per anar imagina que has d'anar a l'esclat a buscar quatre caixes de no sé què i llavors tens no pots, no pots tens que anar a donar la volta o a Balsareny o a la plaça Catalunya sí no? o girar si no ve cap o... exacte, o, o fer un canvi de sentit, canvi de sentit eh, una mica... posant l'intermitent posant -li intermitent no? posant-la -li, posant -li intermitent però, coi, aquesta rotonda d'aquí al mig per és triangular i no és com totes les rotondes que serveixen per distribuir el, el, el tràfic sí. està com mal per, per no res, per dos baldoses jo no és rodona jo penso que aquestes no? coses se'ns arreglaran ara i són coses que potser el dia a dia es veuen, no? Es veuen sí, de que, no, de que no tenen lògica i que per això és tan important la participació de l'associació de veïns, que són, que, viuen, que són els que hi viuen que són els que poden trobar millors defectes uh -huh. trobar millor les solucions i aportar més, i per això jo crec que, que l'Ajuntament té la sensibilitat de voler incorporar l'associació la, de veïns perquè pugui dir la seva, perquè pugui influir, matitzar i opinar sí, sí. I, i que al final ningú té intenció de fer les coses malament, tothom segurament les vol fer Un bé, uh -huh. però és, és una bona difícil, idea també. que els veïns estiguin representats, sí, representats i sí. i dir la seva. Que... I encara hi ha una altra, una altra cosa que ara m'hem recordat al pensar en aquesta rotonda, que va per anys, para anys vista, que és el tema del tram, del tram, no? El tren tram, aquest que volen fer entre Saller i Manresa. Mm. Diuen que també baixarà per aquí, i justament Passarà passant per sobre que... aquesta rotonda, no? Al carrer Carrialet, però ja bueno, serà, serà, serà anysosa la veritat, anysosa espero ja no sé presidenta de l'associació de veïns oh, okay. Oh, okay. <laughs> sí, el, el, el, el poc que sí d'aquest tren em, em recorda el tren Pinxo de Banyola sí. <irrel> perquè sembla que tardarà més de mitja hora a anar a Manresa no ho sé, <coughs> <Yo> ho sé. <iyor> bueno, ja ho veurem ja, veurem com. No ja ens explicaran millor i... que, si, si, també que ara s'aparca molt allà a la vora del riu o darrere abaix el pont, diguéssim sí. hi ha molts cotxes que aparquen hi ha molts sí. cotxes que passen molt de pressa perquè hi ha molt trànsit ara allà uh -huh. Uh -huh. han tret cotxes de la carretera però s'han aparcat allà al darrere clar han arreglat el terra han tirat una miqueta d'aquitrà i ho han fet uh -huh. més llis bueno, no gaire, no? Però... Bueno, però miqueta, ho han arreglat una miqueta no? eh... Semblen que han tirat les sobres de, de, de, del camión sí. A veure, però només ha servit perquè els cotxes hi vagin més de pressa en casa Jo al dies enrere estava passejant durant pels ànecs per allà i també vaig, pensava que, que bonic és aquest tros de rius si es pogués aprofitar i, mm -hmm. i, perquè és que és una preciositat al dies enrere sí. vaig anar a barcles mm -hmm. i vaig pensar, caram, és que nosaltres tenim tenim la matèria prima mm -hmm. d'això perquè hi ha, mm -hmm. hi ha llocs que no poden ni, ni pensar-hi Mira, d'això també, també en tinc una, una, una reflexió. També vaig veure que estava previst com urbanitzar el passeig del riu de, de baix, no? I, i llavors de sobte me'l vaig imaginar eh, totalment amb aceres i amb faroles. No, però no era amb, aquesta la, la idea. No. I espero que no, perquè és no, una no, no, part no, no, molt encantadora del, del, del, del passeig del riu. No. Si i el que volien era, era posar com unes, la idea em sembla massa entendre, mm. si m'equivoco un corregiu, que volien comp posar unes caixes si ens mm. imaginem sota la terra no? com, mm. com fer caixes. de manera que la terra de sobre no es mogui mm. d'un lloc a un altre. perquè el, un dels problemes d'allà o el problema. Unes cascudes de riu i baixades que clar, i les pluges i tot plegat clar, sí. es van fer forats, la terra marxa cap un lloc mm. a un altre. i llavors clar, el, ho aplanen mm. que, que ho aplanen sobretot els veïns d'allà, i, I els dos dies, doncs, això, i torna a haver els sotracs i tot plegat. Però, clar, alhora també, si fan aquest, aquesta millora, que serà una millora important perquè al passar amb el cotxe doncs, podràs anar més tranquil, clar, també s'haurà de conscienciar molt els veïns que allò és un passeig. És un passeig no és una carretera, és un passeig, el que a la Merceditas, que, que vol dir que allò, o fer posar un cartell de zona residencial o, o, o el que sigui però clar, anar més de 10 per hora allà uh -huh. és arriscat perquè allà hi ha molta gent passejant amb gossos o, o avis que, que uh -huh. venen a fer una volteta o persones que simplement que van, seuen un banc o, o altres que pesquen uh -huh. llavors, és un bueno, és una, com una zona residencial ningú se li acudiria anar pel pel cas antic a 30 plus, i en canvi allà la gent uh -huh. apreta no sí, em sembla bé la, la, el dir-ne zona residencial però també crec que no, que seria que és un, un puesto suficient, amb suficient encant com perquè es mantingués el caràcter rural o rústic del puesto exacte, eh? perquè hi ha vegades que, que les intervencions uh, així de les obres públiques ho converteixen tot en ciment, sí, no? sí, ciment i dius, però, però si ha, allà sota dels arbres lo maco és l'olor ah, que és hi, ha, el hi, ha, hi, ha. hi ha si ho converteixes tot en ciment pues es converteix en, mm -hmm. en algo que, que ho pots trobar a qualsevol cuesta oh, sí. no? fixa-se, sota el pont vell ha quedat bonic Sí, però ja tenim allà, jo també estic d'acord amb el que diu el Manel. Aquella zona d'allà, pues, pues, molta gent va pescar i passa la tarda sí, allà pescant sí, i, i, i sents els ocellets, no? sense sí. les, les oloretes... I és, molt tarda és molt agradable, el passeig. Agradable. passejar vull... amb el gos, no? trobes uns companys que van amb el gos i oita, els gossos poden jugar tranquil·lament perquè no, hi, no és una carretera. i, i, i no, no és, Jo me l'imagino obert. Ni també. Ben, no l'imagino sí. ver no de color ciment. O sigui, molesta qualsevol sí. tros de ciment que apareix allà en allà, uh -huh. no? I dius, "Home, però per passejar amb brutes les sabates, si, sí, bueno, però es sí, que igual. estem sí, al tema, sí, al riu." Quan sí. sí. uh -huh. casa, les deixes fora, no? sí, Molt bé. Ja unes em A que no, a que no sabeu a quina hora és ens hem enrotllat molt <ríe> pues de moment estàs arribant tard a l'ensaig perquè Ostres, es, es que espero les... que no tinguin la ràdio oberta les perquè les... m'hauré d'inventar una excusa <ríe> molt bé bueno, doncs, gràcies a tots per, per haver vingut mm -hmm. i sobretot recordar tots els veïns de la, de la carretera que la, el dia 11 que és el pròxim dijous, si el sentiu el programa en directe eh, si el sentiu el dimecres, és demà eh? és demà eh, a, les, a les 8 i mitja de la tarda a la sala de cultura del carrer Santa Cristina a tots us interessa anar-hi i conèixer la, les iniciatives, participar-hi i segur que, que ens sortirà beneficiar tot el poble mm -hmm. gràcies, gràcies per moltes gràcies Adeu.